Vážaní a milí poslucháči a poslucháčky Slobodného vysielača, ktorí nás počúvate práve v tejto chvíli 23. marca o 10.00. Všetkých vás teda vítam. Moje meno Andrej Kovalčík a po mesiaci, dali sme si malú pauzu, sa opäť teda ozývam spola, spoza tohto prostredného mikrofónu a oproti mne opäť sedí Petaj Kršiak. Ďakujem tak vám za pozvanie, že som teda mohol prísť. Sly už dotiekli, lebo vás vidím. Áno. <laughs> aj keď teda slzy stále tečú lebo bola doba pred Čakom Norisom a je doba po Čakovi Norrisovi, aj keď on neodišiel. zostáva tu Tak. ale teraz ho nahrádzate máte zodpovednú úlohu <laughs> toto by som však nikdy nedovolil. Že by som ja no teraz nahrať, sa hovorilo, čo, čo všetko, všetko stihol čak Norris, teraz sa bude hovoriť, čo všetko stíha Andrej Kovalčík No tak dúfajúc, že teda. By som sa aspoň mierne mohol priblížiť teda, k tomu, čo všetko dokázal On aspoň teda, sa, típok, Keď sa to začne ale... šíriť, už to nezastavíte. Ale nemám túto ambíciu. Teda, no to ani on nemal. Stavať sa do takéto úlohy a mám pocit. Nie som až tak svetoznámy aby som. Nevadí aj regionálny úspech poteší. No ale teším sa z toho že prichádzate v takej nálade v akej ste to tu opúšťali áno ďakujem pekne takže e, ja, nám na, naozaj začala v plnom prúde to je neuveriteľné že zase prišla po tej zime no. áno, áno takže už máme to dneska tretí deň však či čtvrtý zvyčenie sa hovorilo že 21. marec ale ono to 20. tam marca je také všeliak že aj, aj 20. hovorí aj 21. sme sa že je že tak, toto nám ešte nezobrali. Áno, tak cíti, a nespoplatnili. Človek cíti, že je to taká, taká iná energia už ako po tej zime, už to slnečko je tu dlhšie aj je také intenzívnejšie. Aj keď ešte chladno ráno stále, takže ešte sa nám treba obliekať. Ale treba sa odkopať počas noci. Čo je podstatné, že sa nám teda aj blíži ku koncu ta naša ten náš... Seriál? Mini? Seriál, tá, tak, mm -hmm. neviem má správne slovo napadnúť, teda seriál, teda seriál o živnosť alebo SRO, takže veľim tomu, že sa nám podriť touto treťou časťou to uzavrieť a dať to celé do, do kopy, takže ten... Tie ste verní tomu, že trikrát a dosť? Tak do tretice... Alebo do tretice dobré. ešte to najlepšie. Tak, uh -huh. Áno, áno, tak, skôr toto. Uh -huh. <laughs> a... Verím teda tým, ktorí či už teraz alebo v tej budúcnosti e, budú sa vrácať k tejto téme, lebo budú možno potrebovať pouvažovať teda nad tým, že ako na tej živnosti fungovať, ako na tej SROčke a čo s tým robiť. Nie len v náväznosti na to, čo sa teda rozhodli páni v parlamente teda zmeniť v rámci tých povinných odvodov. A tu mám teda aj tú novinku, ktorá teda je aj bola vonku, samozrejme e, viacerí to teda možno nesledujú až tak intenzívne. Tých, ktorých sa to týka, verím tomu, že áno. Tak e, nechali sa počuť pán Erik Tomáš, že to bolo, myslím, že až pred mesiacom. Tak tesne potom, ako my sme mali tú poslednú našu reláciu. Na, na nás <hým> niečo našiel? Alebo? Tak skôr teda bola intenzívna debata práve kvôli tomu, že sa zdvihla tá vlna takého nespokojnosti a tych takých rôznych podnetov a dotazov vo vzťahu k tomu, že, aby to teda prehodnotili, že mnohí teda uh, budú tým pánom tie živnosti ukončovať a budú teda um, prehodnotovať, či budú pokračovať v tej činnosti alebo nie, tak sa rozhodli teda to pozmeniť. Ešte to není uh definitívne, definitívne. Uh -huh. a není to ešte teda schválené parlamentom ale mali by to teda v prebehu predpokladu, že apríla, mája stihnúť práve kvôli tomu, aby sa to teda mohlo aplikovať do toho júla a zatiaľ ten posledný návrh, ktorý tam odznel ktorý by mal teda prejsť je ten, že tie povinné odvody sa nebudú týkať tých ktorí majú ten príjem či už popri zamestnaní, alebo popri dôchodku, alebo popri štúdiu do tej, do tej výšky tých 3000 eur. Uh -huh. To znamená, že... Ročne. Ročne. To znamená, uh -huh. že tí, ktorí túto sumu nepresiahli za ten minulý rok, tak rovnako ako to bolo doteraz, im teda nevznikne ten, ten, tá povinnosť platiť odvody do tej sociálnej poistovny, aj keď doteraz tá, tá suma teda bola vyššia. Ale v zásade, že sa dohodli zatiaľ na tom, že mohla by to byť tá suma tých 3000, 3000 eur, ktorá bude rozhodujúca. Dovolia pre... nám akože zarobiť si trošku. Bez toho, aby tie povinné odvody minimálne musel mm -hmm. teda ten človek mm -hmm. platiť. Takže uvidíme, keď to bude, dáme to samozrejme vonku, aby sme vedeli potom aktualizovať tie, tie, tie mm. údaje, ktoré, ktoré budú podstatné pre vás, aby ste sa vedeli potom rozhodnúť. Že Pri politikoch to, to neplatí, teda, že do 3000 si môžu niečo bokom. Nie pri týchto neplatí. To by bola veľmi smiešná suma pri nich. Uh -huh. V každom prípade uvidíme teda, čo nám to, čo nám to uh, nakoniec chvália v akej výške to bude, aby sa tí ľudia vedeli potom zariadiť. Niektorí možno už také brázny radikálny les urobili, že sa rozhodli to povedzme možno ukončiť práve kvôli tomu, že už nečakali, že by mohlo nejaké zmene dojsť. Takže uvidíme, aká tá zmena teda bude. Či to bude naozaj tých 3000, alebo to bude iná suma. Uvidíme. V každom prípade možno aj dobrá správa pre tých, ktorí už aj také rozhodnutie urobili, že môžu ešte chvíľku počkať, keď už to bude vonku na svetlo Božie teda prezentované a na základe toho potom možno sa budú môcť aj vrátiť k tej svojej činnosti. No. Aj na tej oficiálnej báze. Takže uvidíme. Je síce mala, ale predsa radosť. Áno, takže Vidím, a z prichádzajú aj tie na, také mm. malé púčeky radosti. A je to také, bodsti. že lastovičky zvyknú chodí, toto je len zatiaľ la lasto. Áno. No, Víčka ešte byčka. neprišla. No. Mm. Ty ešte len prídu, aj bociany. No, prestaňme sa strašiť. Áno. <laughs> Nechajme to myslím. už druhý že by sa aj niečo pozitívne udialo. No a v dnešnej časti e, by som rád teda dokončil teda to, že, čo prináleží tomu živnostníkovi, alebo tomu konateľovi v tej SRO, v tej možno jednoosobovej SRO, keď sa človek rozhodne podnikať na vlastné meno, ale nie na živnosť, ale teda na SRO, alebo na iný typ, teda, tej podnikateľskej činnosti, tak že čo prináleží okrem toho zabezpečenia príjmu, ktorý sme si teda hovorili v tej, v tej minulé časti, ako by mohol byť nastavený, sme si davali aj príklad toho toho konkrétneho človeka, že ako by mohlo vyzerať to jeho zabezpečenie príjmu, to také základné a čo to pre neho teda môže znamenať a ako ho to vie zabezpečiť do, do budúcne no a tam sme si povedali, že ešte teda v tej tretej časti, teda v tejto budeme sa venovať tomu dôchodku ako sa má zabezpečiť pre prípad toho, že sa toho dôchodku dožije že bude chcieť teda si tú jeseň života užiť a len prežívať tak práve to, čo sme si hovorili v tom príklade je to, že Keďže mám nízke odvody, alebo žiadne odvody, ako to bolo u mnohých živnostníkov do nedávna, znamená to, že nemôžem sa spoliehať, že sa o mňa niekto postará v prípade, že budem mať dlhodobo neprijavný zdravotný stav. To znamená, že nedaj že sa človek stane čiastočne alebo úplne invalidným. Tým, že si neplatím odvody alebo platím minimálne odvody, tak mám tým pádom aj minimálnu pomoc zo strany štátu, čiže do sociálnej poistky v rámci toho invalidného dôchodku naozaj len nízka soma, ktorá nepokrie náklady životné človeka. Takže je dôležité sa takýmto spôsobom teda zabezpečiť sám, keď už som sa rozhodol ísť touto cestou. No a v neposlednom rade rovnako veľkým rizikom a veľmi dôležitou časťou života je práve to obdobie toho dôchodku, pretože to je etapa života, ktorá príde, až budeme mať šťastie, že teda sa budeme môcť dožiť, že nám teda bude osud a a okolnosti prijať, tak je to jednoducho etapa života, ktorá príde podobne ako je to etapa života, keď sa človek narodí a príde, povedzme, do dospelosti, kedy prvýkrát sa, povedzme, zamestná, prvýkrát je tak ekonomicky aktívny a postupne sa osamostatňuje a vytvára si teda svoj vlastný priestor, svoj život, tak potom prichádza aj to, a preto to tak sa mi to tak páči, to Slovenské že jeseň tá života, tá, že, že prichádza to obdobie, kedy budem už chcieť možno trošku tu nehovorím o tom, že človek prestane úplne pracovať, ale jednoducho už aj tých síl ubúda, aj tých fyzických a mnohokrát aj tých psychických, že hlavne v tomto nášom úplnohľanom svete, kedy tie zmeny prichádzajú veľmi, veľmi rýchlo a veľmi, veľmi, veľmi prúdko, a tým pádom udržiavať naozaj tempo vo vyššom veku je teda dosť náročné. Udržať všetko pod palcom a vnímať všetky tie zmeny. A už teraz to vidím na klientoch, ktorí povedzme celý život dokázali existovať bez e-mailu. A teraz už všade od neho ten e-mail chcú. A keď sú to ľudia, ktorí majú povedzme viac ako 60 alebo viac ako 70 rokov a teraz im zakladať e-mail a nejako im ukazovať, že na čo to je, ako to je, tak je to pre nich dosť náročné, tak som zvedavý, čo bude povedzme ďalších 5 alebo 10 rokov a ako ja budem tie zmeny zvládať. Kto vie, čo nám teda ešte tie zmeny prinesú. Takže jestem života je teda obdobie uh, toho dôchodku, povedzme po tej 60 -ke, kedy človek už plánuje tak možno trošku zvolniť tempo a oddychovať a, a užívať si z toho, čo vytvoril. No a aby sme sa nedostali do tej situácie, že napriek tomu, že už možno tie fyzické, tie psychické síly nie sú práve najvyššie, tak že bude musieť pracovať, aby som sa uživil, pretože aj to môže byť jeden jedna z tých scenárov, že jednoducho som si nedokázal alebo nevytvoril to, ten kapitál taký, aby som teda mohol naozaj povedať si, že fajn, mám už dosť a môžem pokračovať aj bez toho, aby som musel pracovať toto, ak nastane, tak človek je naozaj nutený potom do tej práce chodiť alebo teda podnikať ďalej. A to riziko je veľké práve u živnostníkov alebo tých e, konateľov jednoosobových SRO, pretože tie odvody sú nízke a teda aj počas toho aktívneho obdobia tým pádom odvody, e, ktoré idú aj na ten invalidný dôchodok, sú nízke. Ale pozor, sú nízke aj tie odvody práve na ten dôchodok. A tu je práve to dôležité pochopiť to, že tým pádom aj ten dôchodok zo sociálnej poistenia bude veľmi nízky. Ak takíto ľudia majú aj druhý prídel tak ani tam nebude nejaká válna suma odložená. Takže tým pádom ostáva len to, že čistých peňazí, ktoré dokázali zarobiť, si dokázali niečo odložiť a vytvoriť teda kapitál taký, aby na tom, v tomto období života teda mali dostatok a vedeli z toho čerpať, pretože na tú sociálnu pohistovňu sa teda spoliehať nemôžu. Alebo sa rozhodli, že okay, dám, čo to bude, čo, čo sa bude dať, a dám to a budem pracovať, kým kým mi to moje zdravie teda dovolí. A to je práve tá otázka, pred ktorou stojí každý človek, ktorý je teda živnostník alebo teda podnikateľ, ako táto jednosobá SRO. Že či sa bude spoliehať na to, že tá jeho firma bude fungovať a či on bude vedieť v tej firme fungovať, alebo sa spolahne aj na to, že budeme radšej si vytvárať aj ten, tie rezervy aj na tento dôchodok, aby sa nestalo to, že ak náhodou tá firma nebude môcť fungovať, a ja teda povedzme nebude môcť fungovať, pretože ak ja som v tej mojej firme, to najpodstatnejšie, najpodstatnejší lebo robím iba ja sám tak tým pádom ja ak nepracujem, tak tým pádom žiadny príjem nie je, ale ak mám firmu, v ktorej už mám povedzme tých nasledovateľov, pokračovateľov, alebo mám teda tých spolupracovníkov, alebo mám svojich zamestnancov, ktorí dokážu tú prácu urobiť a moja prítomnosť je tam teda minimálna a mám povedzme niekoho, komu by som to mohol prevziať a ja z toho budem poberať stále teda výhody, tak to je úplne iná situácia, ktorá môže teda vzniknúť a tým pádom môžem stále čerpať z fungujúcej firmy finančné prostriedky, ktoré mi budú pravidelne prichádzať a ja som teda tým pádom OK. Alebo potom ďalšia možnosť isté podnikania umožňujú teda aj to, že tú firmu predám, aj s celým know-how, aj, aj s tými klientami, aj so všetkými tými zákazníkmi, ktorých mám, povedzme, a tak ďalej. Čiže aj to je možnosť, že to posuniem niekomu ďalšiemu a takýmto spôsobom získam väčšiu sumu peňazí, ktorú potom môžem použiť práve na tú, na tú jesen života hm. a v je teda tá, že potrebujem si uvedomiť v akej som situácii, akú, akú mám teda firmu a či je tam možnosť takéhoto odpredania teda tej mojej firmy, ak áno, tak... Mm. tak či tak či ešte nebudem doplácať, že... zober si to, prosím ťa. <laughs> a, avšak ja sa skôr zameriam na toho človeka, ktorý povedzme takúto možnosť nemá, alebo je tá možnosť obmedzená toho odpredaja a chceme sa skôr pozrieť na to, že nebudeme sa spoliehať na to, že jedného dňa tú firmu odpredám, alebo že ešte budem aj v 75-ke schopný pracovať, tak ako doteraz, ale že jednoducho si potrebujem vytvoriť aj ten vlastný kapitál a rozložiť to riziko teda do toho, že ak sa všetko vydarí a ja firmu predám, super, ale až by sa to nepodarilo, alebo že až sa mi nepodarí pracovať až do takého vysokého veku, že by mi to, povedzme to zdravie nedovolilo, čo môže byť logické, povedzme, pri profesiách, kde, kde je potrebná tá fyzická kondícia, to znamená, že kde potrebujem teda mať zdravé ruky a telo, aby som teda mohol fungovať, tak e, takýmto spôsobom diverzifikovať alebo teda rozkladať to riziko a vytvoriť sa aj vlastný kapital, ktorý budem potom čerpať jedného dňa na dôchodku, tak toto je to, o čom sa budeme dnes baviť. A koľko by taká suma mala byť a koľko by takýto človek mal vytvárať síla zervy a čo mu to teda vo výsledku môže priniesť za isté obdobie, tak o tom sa budeme baviť. Takže takýto dlhý úvod mm. k tomu... My že ste tu dlho neboli. No som, to niekedy je, to prospieva. A zase niekedy je to ťažšie na vnímanie, ale verím tomu, že teda naši poslúhači nám, nám to odpustia, že sa takto občas prídem vyrozprávať. Ale, ale mali ste aj dlhšie prestávky a aho, úvod bol krátší. A hlavne, že teda to bude mať e, ten účinok v tom zmysle, že, že to bude zrozumiteľné na toľko, aby, aby človek vedel to rozhodnutie urobiť. Tak poďme zostať pri tom našom príklade toho, toho živnostníka, alebo toho majiteľa tej jednoosobovej SRO, ktorý má ten príjem niekde okolo tých 2,5 tisíc, ako v hrubom, teda ešte keď neodpočítame odvody, Tak ja som si už pripravil aj taký, taký zoznam takých výdavkov, čo taký človek môže mať, aby sme to išli do naj, takého naozaj konkrétna tak mne to vyšlo, že takýto človek už aj vrátane výdavkov, jednak na rodinu a jednak aj na to podnikanie, ktoré má, tak by mohol byť niekde na úrovni okolo 2300 eur. Čiže tam sú už započítané odvody, aj, aj cestovné, aj to, že nejakým spôsobom teda v tej rodine teda funguje. Není až taký priestor, že ideme to do detailov prechádzať, to už hádam nám to teda posluchači odpustiať, že nebudeme až taký konkrétny, už by to bolo potom zase podľa mňa veľmi také menej zrozumiteľné. Tak odpustiť nám to môžu, pokiaľ nebudú aktívni, že by do toho zasahovali. Áno, áno. No a tam sme sa bavili o tom, že pri porovnaní s tým človekom, ktorý by bol zamestnaný, tak tam sme sa bavili o tom, ak si spomínate, ak nie, tak sa môžete vrátiť naspäť aj do tej relácie a nájsť si teda to, že koľko platil ten zamestnávateľ za svojho zamestnanca odvody z tej, z tej výšky toho 2,5 tisíc toho hrúbeho príjmu, tak u takéhoto zamestnanca tie odvody boli cez 700 eur. Takže takmer myslím, že 770 boli tie odvody a bavili sme sa teda o tom, že do tej sociálnej poisťovne, ak by mal takýto človek platiť, povedzme, tých 303 eur, čo je teda ten minimálny odvod v tomto roku, a plus tých 121 eur do zdravotnej poisťovne, tak už je to 421 eur však. No a plus sme sa teda bavili o tom, že by si mal takýto človek vytvoriť zabezpečenie, a keď sme si ho predstavili, tak to bolo ďalších 121 eur. Čiže 421 plus 121 euro je ja mám 542 eur. No a z toho nám vyplýva, že zostáva nám približ na 200 eur, ktoré by si mal ten človek odložiť, aby bol na s tými odvodmi ako ten zamestnanec s takýmto hrubým príjmom. Tak tým pádom ja som si dovolil teda navrhnúť, že poďme sa pozrieť, čo tých 200 eur môže urobiť pre takéhoto človeka, ktorý takýmto spôsobom funguje. Tak poďme si spolu vypočítať, čo by to teda mohlo priniesť. No a koľko mu dáme rokov, že má? Hm. 40? Môžeme vyskúšať aj takých viacerých, že dáme, že 40, 30... A, a takto môžeme to stupňovať? A môžeme to stupňovať. Tak... Aj na 50? Aj na 50, že koľko mu ostáva do toho dôchodku. Mhm. Dáme teda, že toho, do toho dôchodku, že mu zostáva tých, tých... Tak dáme 40 ročných, že mu zostáva 25 rokov. No, 65, ono sa to hýbe stále. Tak dajme, že ten 40-ročný do tej 65-ky takto vychádza plus minus, 66. Tak keby sme teda nastavili, že bude, že bude investovať tých 200 eur uh -huh. na 25 rokov dajme a dáme priemerné ročné zhodnotenie dáme 7%, tak takýto občan by si dokázal vytvoriť e, kapitál, približne o veľkosti 163 tisíc eur, ktoré by mal jedného dňa teda na tom svojom účte. No a takýmto spôsobom by teda mohol, mohol si vytvoriť jednu z tých rezerv, ktoré, ktoré bude mať teda na tom dôchodku a z ktorých si postupne bude môcť teda čerpať čerpať svoj dôchodok. Samozrejme, pri tomto príjme by si platil aj tie odvody do tej sociálky, do tej zdravotky Hm. Čiže aj by mal uh, zdravotku musí, ale aj no. z tej sociálky by mu teda niečo prišlo. Čiže mal by určitý obnos peniazí aj na dôchodku zo sociálnej poistovne a samozrejme mal by aj uh, istú zabezpeku aj v prípade toho invalidného dôchodku alebo tej, tej, uh, tej penky. Až by tento človek však, povedzme, bol tá jedno konateľo, uh, jednoosobová uh, SRO že by tam bol teda sámko na telo a povedzme, tie odvody si do tej zdravotnej poistovne neplatil, tak ja by som odporúčal potom prehodnotiť aj výšku tých investícií práve na ten dôchodok a tým pádom aj zvýšil tú investíciu, pretože tým pádom nemôže sa spoliehať na tú sociálku vôbec, čiže stade nepríde absolútne nič, tak tým pádom je dôležité, aby, aby myslel na to a tým pádom si ešte tú rezervu na ten dôchodok povýšil. A ideme sa pozrieť, že koľko by to bolo pre, povedzme, 30-ročného? Či od 10 rokov má viacej? No, dajme 30-ku na začiatok. Takže keby mal, keby mal ten človek o 10 rokov menej, to znamená, že by mal 30 rokov, nie 40, takže do toho dôchodku má ešte 35 rokov, tak keby takýmto spôsobom rovnakých 200 eur teda investoval, tak na svojom konte by mal približne 362 tisíc eur za tých za tých e, 30 rokov. Teraz môžu prísť samozrejme tí, ktorí povedia Hoho, ale musíme, pán Kovalčík, vy to iste viete, započítať infláciu lebo však tá nám spabká nejakú hodnotu peňazí a darmo my zarobíme povedzme 5-6-7%, ale musíme do toho započítať tú infláciu. Tak započítame infláciu, teraz máme infláciu dosť vysokú, to znamená že sme niekde na úrovni 3,7% za ten minulý rok. Všetko, čo sa v tom svete deje, naznačuje, že nejako nižšia tá inflácia veľmi nebude, tak dajme, že priemerný by nebol 2% ako býva, tá oficiálna plánovaná, ale dajme, že by bola 3% počas tejto doby tak síce výsledná suma pri tohto 30-ročného občana by bolo 362 tisíc približne, ale koľko by bola reálna hodnota peňazí oproti dnešným peniazom, tak započítajme teda aj tú infláciu. No a reálna hodnota pri tej inflácii by bolo, ako keby dnes mal na účte 183. Čiže polovica. Za 30 rokov 3-percentná inflácia zobrie polovicu z peňazí. No, je dosť. Lebo o 3% nám rastú ceny v hospodárstve a tým pádom je to toľko. To znamená, že ako keby sme zobrali tak, že v priemere budú tie tovarí stále toľko, ako dneska. Hej. To znamená, že... To nie je vôbec vylúčené. To znamená, že toto je práve to, čo potrebujeme si do toho započítať. Uh -huh. To znamená, že v končnom dôsledku ja takýmto spôsobom si vytvorím rezervu, v ktorej by, mož... by som si mohol teda čerpať teda čas peňazí, na ten dôchodok. Samozrejme, otázka tá, bude moja firma prosperovať ďalších 30 rokov, keď som dneska 30-ročný? Bude moja firma natoľko aktívna, že ja, povedzme, budem môcť ukončiť tú svoju aktívnu činnosť už, povedzme, za 5, za 10, za 15, za 20 rokov? A toto je presne to, s čím potrebujem ale počítať, že to tak môže byť, nemusí. A ak chcem ísť do toho s tým, že chcem mať istotu, tak takýmto spôsobom si radšej môžem vytvárať, si, nazvime to zadn zadné dvierka, <coughs> pardon, takzvanú tú istotu v tom, že nebudem sa spoliehať, že stále sa bude všetko daliť a mojej firme sa bude daliť a bude rástať a bude prospievať, ale že by to tak aj nemuselo byť, tak takýmto spôsobom si vytváram tie zadné dvierka. Práve pomocou toho zabezpečenia príjmu, ktoré sme si hovorili v tej minulé relácii, a zároveň aj tvorbou tou kapitálu. Čiže nie som ja zastanca toho, aby človek platil obrovské peniaze do poisťovní, len aby bol poistený a, a čakal na to, kedy sa niečo stane. Ale práve naopak, platil iba to, čo musí, aby si zabezpečil ten príjem dostatočný vo vzťahu k tomu svojmu životu a k tomu, čo potrebuje. A zároveň si vytvoril teda rezervy a kapitál na to, aby mohol teda fungovať a aby mohol, mohol z tých rezerv jedného dňa čerpať. Takže toto je jeden z tých spôsobov, ako to spraviť. Teraz možno prichádza otázka, no dobre, pán Kovalčík, toto je síce pekné, krásne čísielka, tu hovoríte, no ale kde sa to dá dosiahnuť? Akým spôsobom to môžeme spraviť? Čo keď som ja konzervatívny klient, ktorý nejako nedôveruje tým podielovým fondom a tomu všetkému, čo k nám prichádza, lebo áno, akcie, krásne to vyzerá na tých grafoch, ale teraz vidíme, aká je situácia. Čo keď to jedného dňa nám nejakým spôsobom prepadne, skončí. Teraz sa zase mnoho, mnoho hovorí o tom, že sa ide formátovať zase svet a možno bude Tretia svetová vojna a možno tu všetci zahyneme. To sú tie... No vy máte riadne katastrofické scenáre. No, no to sú zase tie scenáre na, na, na tom jednej strane extrému. Mm. Na druhej strane extrému sú zase iné scenáre, že Optimistické sa to všetko prečistí a bude to krásne a budeme sa tu zase všetci ľúbiť a, a, a bude to úplne úžasné. Ja som skôr ten, ktorý je taký re... realistický optimista. <laughs> <laughs> tak Čakal som termín, použijete. <laughs> Čiže pracujem s tým, že okay, budem vždy dúfať v to lepšie, hmm. ale budem vychádzať z toho, že čo dneska reálne je. Tak uh, v každom prípade tých možností, ako sa priprejo na ten dôchodok, je viacero. A o tom sme veľakrát rozprávali už aj v tých našich reláciách predošlých o tom investovaní a tak ďalej. Avšak, čo chcem teda podotknúť to, že až by malo dojsť k tým extrémnym scenárom, že to tu všetko sa zloží, celý systém finančný sa nám zrúti a tak ďalej. Ako teraz mi povedal kolega, to je taká zomavá historka. Mm, bol u svojej kaderničky, on pochádza teda nezbánske bysliť celé z iného mesta mm -hmm. a pani Kadarinička mu povedala, že 14. alebo nie. Nie som si teraz istý, či 14. alebo 21. mája o 14.00 skončí dolár. Tak to presne? Áno, presne, tak sa aj on zatváril. <laughs> a že sa opýtal takú, a že odkáv takúto, takúto cenu a zaujímavú informáciu, tak povedal, že... Baba Vanga. Že on asi nevníma a že on asi žije v Inometrixe ako ona, pretože ona to vie proste a ona má svoje zdroje a že teda bol by sa na to treba pripraviť tak ťažko odpovedať na takú konkrétnu, exaktnú otázku takže uh -huh. aj toto budeme možno svedkami práve takýchto možno predikcií a, a tých takých uh, scenárov, ktoré teda môžu nastať tak to aj pre mňa bolo zaujímavé, presne takto isto som sa zatvaril ako vy a som rozmýšľal nad tým, fúha, tak teraz mám ja niečo v dolároch? Asi nie, ale v zásade vieme všetci, že keby to naozaj malo nastať, že dolár skončí alebo teda, že hlboko prepadne a tak ďalej, tak asi by to ne nebolo nič dobrého a pre celý svet by to bol dosť veľký problém. A chylku by asi trvalo, kým sme sa z toho spamätali. Ak vôbec. Ale v zásade, v zásade vstať sa to môže. Samozrejme, vždy je istá pravda, že niečo môže nastať. Otázka, do akej miery je to pravda. Ja, čo môžem odporúčať, je to, že ak mám možnosť využiť to, čo mi ten svet ponúka, tak pokiaľ mi to aspoň trochu dáva zmysel, tak môžem sa na to pozrieť tak, že, že využiť to môžem. Vždy sa pozriem na to, že v prípade tých podielových fondov je tam to riziko spojené s investovaním vždycky nižšie, ako keď im napriamo kúpovať nejaké akcie, alebo dlhopisy, alebo čokoľvek. A v zásade, v zásade keď to už dokázalo prežiť všetky obľudné záležitosti za posledných 100 rokov, keď zoberieme všetky, aj prvú svetovú, aj druhú, yeah. aj všetky ropné šoky, aj, aj, aj vojnu vo Vietname, aj v Perskom závile, aj všade kedy sme v podstate boli svedkami tých kríz, ktoré, ktoré boli a, a zjavne tie krízy, kým sa človek nevyvinie, možno na vyššiu nejakú úroveň, tak asi stále tu s nami budú. A teraz sa opäť nachádzame v nejakej kríze a tu už po, postupne prechádzame teda k tomu, k tomu, že som tam spomínal, keď som vám posielal aj tú tému, že možno sa dotkneme aj tej aktuálnej situácie, že čo sa teda deje ako sa to na tých finančných trhoch prejavuje a čo sa môže udiať a tak ďalej, tak do iste sme iba takými pozorovateľmi toho, že, že čo sa deje. A nemyslím, že mám ja nejakú moc do toho nejako zasiahnuť. Môžeme o tom rozprávať, môžeme, môžeme si len tak možno povedať medzi sebou, že, že ako by to bolo dobre vyriešiť, alebo čo by sa mohlo stať, ale v zásade asi veľký vplyv na to nebudeme mať, že či pán Trump sa rozhodne tak alebo tak, či sa v Iráne rozhodnú tak alebo tak, či sa v tom Izraeli rozhodnú tak alebo tak, to asi veľmi ovplyvným nemôžeme. Ale dôležité by sme sa o tom rozprávali, tak. E v tej histórii ľudstva teda tých, takých milnikov, kedy svet sa nachádzal kríze, alebo chvíľku pred možno aj tou treťovou, treťou svetovou vojnou, tak takých situácií bolo viacero, ale vždycky zjavne vyhral zdravý rozum, alebo prišlo k tomu, že ešte není ten čas, kedy by malo k tomu dojda vypuknúť. Tak ja, som stále taký optimista, že verím tomu, že, že k tomu nedojde a na druhú stranu, keby aj k tomu došlo, tak keby sa naplnili všetky tie katastrofické scenárie a začali tu lietať tie rakety naozaj všade, tak asi nám bude celkom jedno, že či tie fondy klesnú alebo neklesnú a ak by tu nejaký systém ešte dokázal potom všetkom prežiť, tak asi si budeme skôr zachraňovať životy a budeme riešiť asi to, že či budeme mať, kde bývať a e, z čoho sa nájsť, to, že či v tom fonde som mal to oko, alebo to oko, lebo to to celé... Asi málo kto by utekal do krytu s papiermi mm. a teraz vás tam vyhľadával. Čo teraz s tým pán Kovalčík? No, ono by sa to celé potom, presne ako v tých katastrofických filmoch asi by sa to všetko celé vymazalo a začali by sme odznova, no. Ale v zásade... V zásade, e, až by k tomu nedošlo a dojde aj k tým veľkým, hlbokým prepadom, môže k tomu dojsť. Mm. A tie prepady môžu byť, že budú aj tu dlhodobejšie, pretože keď som aj teraz, len taký príklad dám, že keď som zachytil, že tam v tom, v tom teraz som si neistý, či v Kúvaťe myslím, že to tam trošku poničili celý ten ten a, tú oblasť, kde, kde je tá najväčšia tá plynová mm -hmm rafinerie a, a, a tie plynové a ten zásoby tam. a celý ten, celý ten systém a že to teda zničili že na komplet, tak že aj tá obnova bude chvíľku trvať, to znamená, že aj tie dodávky a to všetko no, jednoducho zjavne to dojde k tomu, že, že budeme za tie energie platiť viac nejakú dobu a keď to bude pokračovať ďalej a zničí sa toho viac a, viac a viac a viac a viac a viac a čím dlhšie to bude trvať, tak tým dlhšie bude trvať aj to, kým sa to vôbec obnoví. Takže tým pádom môžeme dojsť k tomu, že. Tak kríza, ak teda príde tak môže trvať aj dlhšie ako jeden mesiac alebo dva a môže trvať aj možno rok, aj dva, aj tri a tým nechcem byť ako zlý prorok len je to jeden opäť scenárov, ktoré môžu nastať. Otázka, ako sa s tým ľudstvo ako také vysporiada, ako sa s tým vysporiadajú tie špičky podotýkam špičky s tým šo Uh, že ako to, to všetko dajú do kopy, aby To, tam je mohol, veľmi dôležité. Aby tam uh, všetko mohlo teda fungovať uh, tak ako má. aby to ľudstvo teda mohlo teda pokračovať a fungovať ďalej, lebo niekedy si vôbec ťažko predstaviť, že koľko, koľko tej energie sa spotrebuje na to, aby ten svet vlastne jeden deň mohol fungovať, hej? Aby všetko fungovalo tak ako doteraz, aby všetci mohli vyrábať, aby všetci mohli jazdiť, aby všetci mohli... Aby to tu nezhaslo. Aby to tu nezhaslo, aby sme mali čím kúriť a tak ďalej. Obrovské množstvo energie je potrebné na to, aby to šlo a, a keď sa tento tento energetický, tento základ zastaví, tak vidíme, čo sa, čo sa môže diať, že môže dojsť aj k tým blackoutom a tak ďalej. No, dúfam, že teda sa to vyrieši, poklopeme si všetci, lebo všetkých sa nás to týka, bez ohľadu na to, či už máme sympatie na jednu alebo na druhú stranu. Dotýka sa nás to všetkých, ale v zásade, čo chcem týmto teda povedať, že tých hrobných kríz a tých kríz, ktoré takto boli, či už na tom Blízkom východe alebo inde, tak, tak bolo viacero a vždy sa to nejakým spôsobom vyriešilo. Otázka je len tá, že či sa ten oheň nerozhorí a nepôjde to ako keby aj na ďalšie tie polia do ďalších tých krajín a tak ďalej. No, uvidíme. Nechcem ja byť zlý prorok. Chcem len vás upokojiť v tom zmysle, aby ste možno mm, nerobili tiež také, také radikálne rozhodnutia, že teraz ideme rýchlo všetko vybrať, kým sa dá, lebo, lebo toto sa udialo. Jednoducho, aby sme neskrzli do tej paniky, kedy už rozum zastane, prestáva rozum fungovať a prechádzame do modu ako keby prežitie a ideme riešiť emocionálne to, čo nás napadá, čo ideme jedno za druhým. ideme toto rušiť a idem toto riešiť a tak ďalej. Takže zatiaľ prosím nepanikárme. Aj tí, ktorí sú možno zainvestovaní, alebo majú niekde svoje investície, tak zatiaľ nepanikárte. Vždy je dôležité dodržať tú strategiu a ne, ne, nehnať sa do, do teda krokov. Takže len na margo toho, že pripravovať si ten dôchodok, teda môžem, môžem aj pomocou tých uh, podielových fondov, ktoré sú naviazané na tie cenné papiere, či už sú to akcie, dlhopisy a podobné záležitosti, ale môžem využiť aj tie, tie uh, menej, menej investičné príležitosti a o tých si povieme teda po prestávočke. Dáme Udobnej, teraz. Takže môžeme si pustiť Dobre. to, čo ste nám, Peter, pripravili. Ano, takú optimistickú jarnu. Áno. slobodný Škarohlít na fujaru hraje píseň o jaru a pak jak to v muzice bývá po sole na fujaru zpívá. Už je tu zase to pitomý jar, ptáci svou šeříky smrdí. Pro samý kuřata není kam plivnout, v teple mi na kyslo strdí. Slunce do chalupy proti mně leze, už se mi hroutí. Praskají ledy a vysychají meze. Anička trapne se kroutí, kvúli nejaký pomlásce děti vrbu ničí. Na zápraží housata, jako hadisičí, už je tou zase to pitomý jaro. Nechodím radieji k oknu, zase ty pupence, kviety a tráva. Ja jednou na jaře svoknu. Luce do chalupy proti mě leze snehulák už se mi hroutí Praskají ledy a vysychají meze Anička tratne se kroutí Kvôli nějaký pomlásce děti vrbu ničí Na zápraží housata, jako hadisičí Už je tu zase to bytový jaro Nechodím radieji k voku Zase ty pupem se kviety a tráva, ja jednou na jaže svoknú. No, tak to optimistická vec nám vyskočila. Pankovalčík. Veľmi pekná pesnička. No, Mám no. aj kamarátov, ktorí sú mm, alegici, <rý> takže tí, tí určite súhlasia s niektorými pasážami áno, Pretože už to je na nich počuť <rý> a je to na nich vidieť, keď sa s nimi stretnem, takže áno. Našťastie ja poklepem, mňa sa toto uh, nedotklo v mojom živote, že by som teda mal takéto, takéto alergické nejaké. Vidíte, dievča, ať že... sa akože, aha, ide Andrej. No, to, je, to asi nie, ale... A tak, boli také chvíľky, predpokladám... Mm, ťažko povedať. No. no, môžete to... Dobre, ne, ťažko to hovorí v tejto ano, ano. chvíli. Keby boli stiahnuté mikrofóny, to by sme mali iné informácie. <laughs> to niekedy možno, ino... ano, ano, ano. To, možno na tom guláši 1. apríla alebo tak Nie, na, na guláš pôjdeme spolu môže byť aj tak, že na guláši no. to rozoberieme viac áno, áno, tomu, že teda všetko sa podarí, že tam sa bude môcť zostaviť, takže som rád, že sa také niečo podarilo a, uh -huh. a že to bude že to augustová bude... akcia prebehne tak ako má áno, teším sa na to uh, takže poďme do... budú tam aj mikrofóny <laughs> A aj nebudú mikrofóni. <lým> <lým> Takže e, poďme k tomu e, nášmu, e, k tej naše téme. Ano, radšej. <lým> <lým> a, ano. <lým> Takže e, máme tu jednu možnosť a to teda využiť tie kapitalové trhy a takýmto spôsobom si pomôcť. Určite odporúčam Brele, keď aj niekto tu možno dôveriu až takú nemá. Avšak keď vidíme, že aj ten druhý pilier, aj ten tretí pilier, ktorý paradoxne vznikol skôr ako, ako druhý, tak už sú to fondy, ktoré fungujú viac ako 20 rokov. Už, už to není o tom, že či to bude fungovať, lebo nebude fungovať. Lebo ja si pamätám to obdobie v 2006, kedy, kedy som prvýkrát rozprával s ľuďmi o tom, že tu vznikol, alebo teda otvoril sa druhý pilier, že tu je možnosť teda vstúpiť. A ako to funguje, ja viem, že mnohí to tak brali a čo to je zase za habaďúru a čo to tu zase idú vymyslieť. No a čudu sa svete už to funguje 20 rokov a zatiaľ to teda prežilo všetky útoky a všetky tie zmeny, ktoré teda prišli. Ale v zásade vidíme, že tie fondy teda priniesli svoje, svoje ovocie niekomu viac, niekomu menej podľa toho, do akej miery s tým pracoval. Ja som rád, že sme tým našim klientom dokázali pomôcť a obhospodáriť, teda ten druhý pilier aj napriek tým zmenám. A, a tam, kde sme teda s tým dokázali pracovať, tak tam aj tú, tie výsledky to prinieslo. Čiže aj v tomto smere si dovolím tvrdiť, že keď ten svet pôjde hoď krývajúc, ale tak aspoň ako tak doteraz, tak, tak aj v tých fondoch sa môžeme mm, nájsť a nájsť tam teda aj to riešenie, akým spôsobom sa pripraviť na ten dôchodok. A teda už som spomenul aj ten tretí pilier. Určite odporúčam aj ten tretí pilier zvážiť, pretože aj ten živnostník, aj ten jedna osobová SRO môže, môže využiť práve ten tretí pilier na to, aby si tú ďalšiu, ako keby ten ďalší balíček peňazí pripravil na ten dôchodok a tým pádom využil to, čo ten trh ponúka. Aká je výhoda toho tretieho piliera? Spomínali sme, že tam sa výnos nezdaňuje rovnako ako v druhom pilari. To znamená, že to, čo tam získame, tak neplatíme potom z toho výnosu daň. Samozrejme, až sa niečo nezmení, uh -huh. dúfajú, že nie. Keď zistia, že na tom ľudia veľmi zarábajú, tak. Takže zatiaľ je to teda tak, že by to malo tak byť, uh -huh. že, že teda ten druhý aj tretí pilia sa nezdaňuje. No a v rámci tých fondov pravidel, či už toho pravidelného alebo jednorazového investovania na tých kapitálových trhoch, tak aj tam existuje možnosť, ako legálnym spôsobom neplatiť daň z toho výnosu, a to sú práve ETF-fondy, o ktorých sme sa bavili už aj v minulosti, aj, aj, aj v súčasnosti. A keď bude priestor, tak sa opäť budeme baviť o nich znovu, pretože je, ten, je to jeden z moderných nástrojov, akým spôsobom môžem teda byť účastný na tých kapitlových trhoch a neplatiť daň z toho výnosu. ETF-fond alebo ETF-fondy ako také nám, nám túto možnosť u nás na Slovensku teda ponúkajú. Není to, není to platné celosvetovo, že, že všade tie ETF-fondy sú oslobodené od dane z výnosu. U nás to zatiaľ tak je. Opäť podotýkam zatiaľ, pretože ono sa to môže teda zmeniť a viacerí teda aj zo strany tej odbornej obce, aj zo strany tých správcovských spoločností, či už druhého, tretieho piliera. Teraz sme mali pred dvoma týždňami konferenciu necelými, kde boli teda zastupcové všetkých tých správcovských spoločností, aj druhého, aj tretieho piliera a z jednej z pracovnej spoločnosti, ktorá je teda jednotka v Európe. Tak všetci teda hovorili práve o tom, že, že očakávajú, že dojde k tomu zrovnoprávneniu aktívne riadených fondov a tých ET fondov, pretože je to taký dosť, dosť uh, nepomer. A je tam istá diskriminácia tých aktívne riadených fondov, ktoré sú zdaňované. A ET fondy tie zdaňované teda nie sú, čiže je to taká do istej miery diskriminácia toho dá sa povedať veľmi podobného typu a, spôsobu a, investovania na kapitalových trhoch a všetci viac menej sa zhodujú v tom, že by bolo fajn to vyrovnať. Lebo aj tie aktívne radelné fondy majú svoje opodstatnenie. Takže pokiaľ by sme sa rozhodli, že touto cestou, nechceme v plnej miere ísť, Moja, moje odporúčanie však je určite zvážiť aspoň čas teda tých svojich prostriedkov, hoď tomu možno až tak veľmi nedôverujeme ísť touto cestou, tak tí majú potom zase samozrejme ďalšie možnosti. Jedna z tých možností teraz práve opäť prebehla, a to boli tie, tie aj keď to skôr odporúčame na to krátkodobé alebo strednodobé obdobie, a to boli teda priame dlhopisy, ktoré vydala Slovenská republika, ktoré sa dali teda zakúpiť. Teraz nemám vedomosť, že či tá tranža ešte je stále aktuálna, že ešte či sú k dispozícii alebo nie, ale v zásade boli opäť vydané tie dlhopisy uh, s názvom teda Patriot, kde sme mali možnosť ich teda kúpiť. Predpokladám, že ak to bolo úspešné, uh, ľudia teda o to zaujímajú, tak bude to, bude to možno pokračovať aj v ďalších rokoch. Takže aj toto je jedna alternatíva, kde máme zo strany Slovenskej republiky garantované, že dostaneme svoje peniaze naspäť a zároveň nám teda zaplatia slúbený úrok, ktorý teda garantujú a zase opäť výhoda. Aj tu ten úrok není zdaňovaný. Oproti tým terminovaným vkladom e, nám to dáva zase opäť väčšiu výhodu, ako zhodnotiť časť teda tých svojich peňazí aj tým konzervatívnym spôsobom. No a to, čo je tu na Slovensku, a nielen na Slovensku, ale samozrejme aj vo svete populárne, je samozrejme investovanie do nehnuteľnosti. Ak ste, ste už o tom teda počuli, ale minimálne poznáte aspoň jedného známeho, ktorý kúpil tzv. investičný byt. To znamená, že kúpil nehnuteľnosť nie za účelom, že idem tam bývať, ale že ten byt kúpim a za to, prenajímam ho. A že... A Ale že ho kúpim a jednoducho no. budem ho prenajímať. A keď si naňho aj požičiam vo forme hypotéky, lebo nemám na celú sumu povedzme, dostatok peňazí, tak jednoducho z toho nájmu sa bude splácať hypotéka a zároveň mi rastie hodnota nehnuteľnosti a zároveň aj možno niečo ešte zostane ako rozdiel medzi tou splátkou hypotéky a, a tým, tým, čo mi platia ten nájom, takže možno ešte aj nejaký ten pravidelný príjem sa z toho zoberie. Toho hm. Takže takýmto spôsobom si môžem ja čas peňazí, ktoré mám vo vlastníctve, investovať jednorazovo do kúpy tej nehnuteľnosti. A už som to pán. Nie zemepán, ale pán. A, a, a mám, mám teda byt, uh -huh. ktorý neskôr, povedzme, na sklonku tej, tej mojej kariéry e, na tú jesne života môžem buď sa rozhodnúť, že ho ďalej budem prenajímať. Alebo ho predám. Alebo ho predám. A, Ak ešte dom stojí. A z udržených peňazí môžem potom e, dožiť. Dožiť alebo riešiť to, čo potrebujem. Uh -huh. Takže aj toto je jedna taká veľmi populárna e, možnosť, akým spôsobom si môžem vytvoriť za bezpeku. Opäť, Môžem kombinovať tie možnosti. To znamená, že môžem časť investovať práve do, do tých povedzme, akciových fondov, čas môžem dať povedzme, do tých dlhopisov a čas môžem investovať povedzme, do tej nehnuteľnosti. Niekto si povie, OK, ja budem možno v tomto, mm, že nie byt, ale kúpim pozemok, Bo aj tej zeme asi viacej, bude len stále menej. To znamená, niekto môže kúpiť pozemok výhľadovo, že v tejto oblasti sa bude neskôr stavať. Následne to pre premením na tie stavebné pozemky a tým pádom zase tam cena bude iná, môžem ich potom predať. Sa to riadne zmenilo, lebo si, ak si pamätáte, ano. vám predávali pozemok na mesiaci. Vspomínate si, mm -hmm. nie? To dnes ano. nejak nefrčí viac stále na tej zemi. Ono už asi všetko predane. Celý mesiac ano. asi. Aj január, aj ano. február. Asi už je všetko predané, tak preto sa už nepíše. A možno... Možno to už nevináša, tak ako očakávali, ťažko povedať. Lebo sa tam nič nepostavilo. <laughs> tak ne nie sú tam pravidelné lety, no na čo mi to bude. Áno. Tak kúpim radšej byt v Petržalke. Áno, ale je to krásne, ako si človek môže takto vymyslieť, že vlastne ja to nevlastním, ale budem to predávať. <laughs> uh <-huh. laughs> Predám niečo, čo Áno, ale... že mesiac ano. vlastne nie je nikoho. Áno, ale môžeme predať pozemky. Ale predali pozemky. Ano. Ale to ešte dobre, keď si to niekto vymyslíš, ak aj vy si môžete vymyslieť predať niečo, čo je v lufte, ale že sa nájde niekto, kto to kúpi. To je. Každá nehnuteľnosť má svojho kúpca, sa hovorí. Aspoň to takto majú zaužívané tí, ktorí pracujú v realitách, tak hovoria, že každá nehnuteľnosť má svojho kúca. tak možno aj môžeme to parafrázovať, že aj každá, každá planéta má svojho no, no Bo zatiaľ len mesiac, ale na Marse nič. Vidíte, teda to je podnikateľský teda... nápad, vidíte? Poďme mi na Mars. Poďme začať tým Marsom. Pak si to rozparcelujeme a dáme to vonku. <laughs> Začneme Marsom a skončí to Augustom. <laughs> Potom máme ešte ďalšie planéty, len <laughs> uvidíme. Ale ľudská fantázia nepozná hranice. A vynalý je uh -huh. Takže, keď sa vrátim však k tomu, a teraz som mal práve s jednou klientkou, ktorá žije v zahraničí a má už jeden byt tu na Slovensku a práve premyšľal nad tým, že, že či ide kúpovať ďalší byt, alebo... A to už alebo, jeden byt, čo prenajíma, nie ešte ten, áno, čo vlastní. Áno, áno. Uh -huh. Tak... Presne sme sa bavili o tom, a, pretože v takom, podľa mňa, v najlepších rokoch, v takom strednom veku, a práve premyšľala nad tým, že ako sa zabezpečí na ten dôchodok a čo s tými voľnými peniazmi a tak ďalej, tak poprosila ma o také porovnanie toho, že, že, že aké sú výhody a rizika toho, keď človek investuje povedzme, do tých podielových fondov a aké sú výhody a rizika toho investovania do nehnuteľnosti, teda s čím sa môžete stretnúť. A, aby by ste čo poradili. A no a toto to je práve to, čo čo je dôležité vždy u každého tak individuálne zvážiť, že to není také, že unblock že toto platí a platí to tak pre všetkých rovnako. Asi, asi je iné kupovať nehnuteľnosť niekde v Dolnom Kubíne a niekde v Bratislave. Samozrejme, aj tá poloha. A tam je potom rozdiel, že či skôr ísť do toho kúpiť ano. nehnuteľnosť, alebo investovať. Áno. No, to je práve to, čo to sebou prináša. A to je dôležité si vždy zvážiť, že čo, čo mi je blízke a čo v konečnom dôsledku. Respektíve, začal by som od toho, že čomu rozumiem. Alebo čomu aspoň tak rozumiem, aby som sa vedel teda rozhodnúť a zvážiť tie rizika a tie výhody, ktoré to má. A nepotreboval stále volať svojmu finančnému maklérovi. To môže, ale v konečnom dôsledku, dôsledku porozumel tomu, že to je vždy na dlhú dobu. A to znamená, že ak sa chcem zabezpečiť na dôchodok a tlask, keď sa bavíme aj o tom človeku, ktorý mal 40 rokov, keď uh -huh. sme sa rozprávali, a povedzme, keby mal aj tých 50. Tu si môžeme dať ešte ten jeden príklad. Že mali sme teda 40-ročného, mali sme 30-ročného, dajme teraz 50-ročného. No. To znamená, že ten má do toho... Do tohto za rohom? Už len 15 rokov. No, veď práve. Tak u toho by to znamenalo, že si dokáže vytvoriť kapitál z tých 200 eur mesačne, 63 762 eur, keby 200 eur mesačne teda investoval. Ale reálne hodnota pri započítaní tej inflácie, tých 3%, by to bolo 49 000. 382 eur, takže toto by bola tá hodnota v dnešných no, cenách. He? Áno, z dnešného pohľadu je to krásna suma, ale o tých 15 rokov možno rožok kúpite. No to, by, to bude tých 49. No áno, ale za 49 tisíc dnes má inú hodnotu, ako bude mať o 15 rokov. Takto, on bude mať na tom účte 60. ale bude to, ako keby mal dnes 49. Mhm. Takže už je do toho započítané, že koľko bude stáť ten rožok. Mhm, uh -huh. už je tam aj ten Ano, Áno, už je tam aj ten zdražený. Som ho nevidel chvíľu. ale už vidím. Už, už, vidím. Je tam, už je tam aj, už s aj s maslom. Aj s maslom A O mede, ak nezakážu. No. Ak ešte medzičasom maslo nezakážu. A med, med, med, ak šteli budú. No, áno. tie práve musia dožiť. Áno. Aha. Takže, čo tým som chcel teda povedať? No, to som <laughs> roz, rozmýšľal nad tým. V každom prípade, čo to pre toho pätdesiatníka znamená? No, znamená to, že sme obmedzení časom mm -hmm. a čím mám viacej času, tým väčší kapitál môžem teda vytvoriť. A v zásade e, tie rizika spojené s investovaním do, povedzme, podielových fondov a rizika spojené s investovaním do nehnuteľnosti sú veľmi podobné, ale má to svoje špecifika. Keď investujem do nehnuteľnosti, tak musím dobre vnímať to, že aká je, lebo pri každej investícii v podstate zvažujeme tri, tri veci. A to je takzvaná likvidita to znamená, že ako rýchlo danú vec viem predať a vymeniť za peniaze. To sa nazýva likvidita. Potom je aký je tam výnos, to znamená, že koľko mi to dokáže priniesť a potom samozrejme aké je tam riziko. To znamená, že tieto tri veci potrebujem vždycky zvážiť, aby som sa vedel rozhodnúť, že či tá investícia je pre mňa OK alebo není OK. Pri tej nehnuteľnosti je likvidita vysoká, to znamená, že rýchlo viem tú nehnuteľnosť predať alebo alebo nie. To je otázka? No dnes predáte rýchlo. Koľko... Minimálne prenajmete. Ok, koľko asi treba. Trvá... Teraz sa skôr bavíme o tom, že likvidáta to znamená, že ako rýchlo dokážem predať? Tu nehnuteľnosť. Mm -hmm. Ja som nepredával nikdy nehnuteľnosť. Okay. Takže... No, Není to, to v dňoch ani v týždňoch. Je to v mesiacoch. Tak to trvá? No, lebo musíte nájsť pro kúpca, ktorý bude, bude akceptovať... ktorý bude akceptovať vašu cenu. Mnohokrát ten kúpec prichádza s tým, že on kúpuje ten byt ale na hypotéku, čiže kým sa ten proces hypotéky vybaví, kým mu to schvália a tak ďalej. Tak je to proces. A tým pádom je to proces niekedy na 3 na mesiace. A to už keď máte šťastie, že ste rýchlo našli kúpca. Lebo a... prídu aj špekulanti. No samozrejme, hm, takže... musí mať ten kúpec aj celkom dosť peňazí. A v konečnom dosadku môže brať hypotéku, ale... Musia môj ju schváliť. Hej? Uh -huh. Takže aj to je práce z Nie, že on ešte len začína hľadať bohatú no. nevestu. Tak. To znamená, že nehnuteľnosť je vždy o tom, že je to na, na, na dlhšiu dobu. No a čo som ešte už som mi to teraz docvaklo, <laughs> čo som chcel povedať, že je to vždycky investícia na dlhú dobu, Či už to investovanie do nehnuteľnosti, alebo aj do tých poliodových fondov na ten dôchodok, preto sa bavíme o tom, že to je na dlhšiu dobu a tým pádom potrebujem aj si uvedomiť to, že kedy sa mi to vráti naspäť. A toto je to, čo som tej, tej klientke teda posielal, že, že ako sa rýchlo jej investícia vráti naspäť. To znamená, že keby, povedzme, ona 20% z tej hodnoty nehnuteľnosti dala zo svojich, uh -huh. 80% zobrala hypotéku a prenajmala ten byt najbližších 20 rokov, tak sme sa presne bavili o tom, že koľko bude tzv. rendita jej, jej, jej výnosu, ano. tak bude na úrovni 5%. No, záleží, za predpokladu, že... že či ho bude mať prenajatý. Veď práve, že tam tiež čas... za tých 20 rokov asi tam nebude jeden na ten istý človek. Áno. Či bude celý čas prenajatý. Či náhodou nedôjde k nejakomu poškodeniu toho bytu, hmm. čo by znamenalo ďalšie náklady, že musím ho opraviť a tak ďalej, lebo užívaním sa teda ničím, všetko. Zvyka, zvyčanie, áno. A následne, následne aj to obdobie, kedy, kedy nemám ten byt prenajatý, proste môže byť niekedy dlhšie, niekedy kratšie, ťažko povedať, nevždy to viem ovplyvniť. Takže toto je presne to, čo si potrebujem vždy zvážiť, že aké sú tie rizika s tým spojené. No a ďalšia vec, ktorú si možno aj tak možno neuvedomujeme, ale čoraz možno viac, je to, že ja tu nehnuteľnosť v prípade, že sa stane niečo naozaj vážne v krajine, ja tu nehnuteľnosť si neviem zobrať do sebou. Ne? Ako napríklad teraz, keď zoberieme len príklad našich susedov, tam, keď teda tí ľudia poodchádzali z tých svojich domovov, a pravdepodobne, že sa tam už nevrátia. Uhum. Dosť často sú v takom stave, že už sa tam ani nemáte možnosť vrátiť. To znamená, že keď zobráme, že dneska my sa tu dívame, že a mám byt a ten byt má hodnotu 100, 120, 150 tisíc. Uhum. No ale keď sa takéto niečo nedaj že ude. čo dúfam, že sa nikdy nestane u nás, ale naozaj človek môže... Raketa nepozná hranice. A ja jednoducho odídem, tak tá investícia je tu. Uhum. Ale v končnom dôsledku nemá tú hodnotu, koľko bola, ale keby sme šli dneska, povedzme na tú, na tú Ukrajinu a povedali si, že okej, okay, tento byt chcem kúpiť, aj ho kúpim. Ale určite nie za takú cenu, ako to bolo pred, pred tým konfliktom. A otázka, kto by to tam chcel dneska kúpovať, hej? Áno, či sa tam vôbec čo... vrátia tí, ktorí od odišli. No a tým pádom to je prvé riziko, ktoré je teda jedno z ďalších rizik, ktoré musím brať do úvahy, že tú nehnúčnosť za sobou nezoberiem. Na druhú stranu, keď zobrem uh, tie podielové fondy, tie mám na svojom účte, ktoré ten účet ide všade so mnou. V konečnom dôsledku, lebo je v tej elektronickej verzii. Niekto zase povie OK, no ale keď všetko povypínajú, viete, vypne elektríka, internet, všetky dátové centra z, zhoria, mm. kto bude vedieť o tom, že ja som mal niekde peniaze? Nikto. Toto nepoteší, samozrejme poteší ano, v prípade, vzase... že by sa zmazali všetky dlžoby. Ale všetky, všetky dva... plusy, keď sa zmažú, tak to je tragédia. Otázka je, otázka je tá, ako, by, ako je to zabezpečené. Nikdy uh -huh. som sa o to až tak veľmi nezaujímal, ale v zásade predpokladám, že tam nejaké zálohy na zálohy, na zálohy budú. Uh -huh. A že to bude niekde, ale otázka je, že do aké miery? Uh -huh. Je to niekde zahodné, že sa dá k tomu dostať. Ale opäť... Ale v tej nádeji, že je veľa ľudí, ktorí ale, majú pôžičky a podobné. Áno, áno. Ale opäť je to zase do isté miery určitý stan, ktorý má len pravde potom, že by mohol nastať. Uh -huh. Ale v zásade ja potrebujem dať úvahy všetky riziká, ktoré môžu nastať. A ja keď by som mal to všetko zvážiť a mal by som uvažovať sa len nad tým, čože všetko zlého sa môže stať, tak sa môžem aj zblázniť a nebydem no, ani z domu. Hej. V živote by ste nič nekupovali. Áno, a hmm. tak. Takže nemôžem sa na to pozrieť z tohto dôvodu. Len chcem upozorniť práve na to, že, alebo stretávam sa s tým veľmi často u klientov, že oni sú prudko zameraní len na jednu časť. Že idú ako keby tým jedným smerom, lebo to považujú za to najsprávnejšie, OK, majú na to právo samozrejme, len v končnom dôsledku nemusí to dopadnúť práve, práve, práve dobre. Pardon. Takže ja by som odporúčal, že radšej to rozložiť do viacerých balíčkov, to je presne ako keď idete na dovolenku, tak na aspoň ja každému, kto sa na to pýta, alebo keď riešime napríklad cestovné poistenie, tak ja v rámci tých odporúčaní poviem, že radšej si tú hotovosť, ktorú si berete so sebou, aj keď teraz mnoho človek platí tou kartou, tak ak si berate nejakú hotovosť so sebou, tak ju prosím, rozdelte si ju na viaceré miesta. Nedajte si to všetko. Ja to hovorím vždycky napríklad môjho bratranca, ktorý pred x rokmi o -o ocestoval do Austrália. a nebolo to jednoduché, lebo tam získať víza znamenalo, že mať aj veľkú hotovosť, ktorú uh -huh. potreboval mať pri sebe a preukázať sa, že tú hotovosť teda má. No a čo sa nestalo, jemu tú hotovosť ukradli. Celú, lebo ju mal celú. na jednom mieste jednou guffri celou. A to bolo bol ak nebože, to bol no, takmer pôročný príjem. A oni ho potom aj, pustili do krajiny, či to až tam. Veľké opletačky, Tam sa to stalo. Tam, tam sa to... to stalo. A nenašli toho. Hmm. A ako prišiel domov pešo. Ne no, on tam zostal. On tam zostal a zarábal si na cestu na. A na tam zostal dlhé roky. <laughs> oh, tak je dobre. On sa aj prestrel na nový zelen a tak ďalej. Dneska žije v Japonsku. Tak si to robil. Ale, ale v zásade, toto je presne to, že... Ale začiatok mal dobrý, teda. Áno. Mm. Toto je presne to, že nikdy nevieme, čo sa môže udiať. Tak práve preto je dobré to, to čo mám rozložiť do viacerých balíkov. To kartu nerozdrežete, aby ste mali každý kúsok v inom batožinovom tom... History. A Ja to nazývam, že byť obozretný a lepšie byť pripravený ako prekvapený, ako my hovoríme. Takže takýmto spôsobom sa môžem postarať o ten svoj dôchodok a či mám bližšie k tomu, k tomu alebo k tomu, môžem takto riziko rozdeliť, rozložiť ho do viacerých tých oblastí. Yeah. A keď sa niečo udeje, stále mám niečo, do čoho môžem načeliť a s čím si môžem pomôcť. A keď pôjde všetko ok, tak bude všetko ok. Hm. Takže toť, toť téma na dnes vyčerpaná. No, to, čo sa deje potom v tom svete, ako sa to do, dotkne tých našich fondov, no všetky klesajú. Ja by som navrhoval, že o tie dva týždne zase budeme múdrejší, aj sa to snad niekam posunie. Hm. Dúfam, že pozitívne v tom zmysle, že sa budeme blížiť k tomu, k tomu že sa to ukončí. Nech, nech nám nezačne hodiť celý svet. No a uh, užívajme teda uh -huh. slnečko. A to prebudzanie prírody a budem sa tešiť teda o tie dva týždne, takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a pozdravujeme teda všetkých a želáme všetko dobré. Podobne. Tešíme sa zase do počutia, do videnia. Do počutia. je začal a chodí Někdo s každou jeho čím jarní výlet, mu znovu zbarví pár, že to tvrdí, vůbec nejsem rád kdyby zůstal na vřehu prohloubí, klidně s dívkou, ať na stoupí, na jarní výlet pluje náš super šíp. Svonce za je jasnější, a dětský stáv, bestrejší, to, co má, teď s podvahou to poví, kdo ví, ta dívka se krásnýší, a skradní, stálejší, když vodu čeří, náš výletí super šík. No chceš-li pôjdem spolu na jarní, výleta k řekou, kde jeden, každý, kto chce na jarní, výleta nad řekou, znovu rúžovou, se uzmaný vá, že do tvrdí, ubeznej sem ház, s námi môže je, nikdo nespoří, pod kotlem se ohaň rozhoří, na jarní výlet pluje náš superší. Nec slunce záv, je a dětský stár, Pestřejší, ten co rád máte, s odvahou to povím. Byl vík, ta zdá, se krásnější, a zka ní stálejší. Když vodu čezí naší výletnější, když vodu čezí výletní suvrší.